Хтось дізнався про радіоприймач, який був встановлений у вітряку, де працював батьком ірошником, навів на слід гітлерівцю, і вони спіймали Тимофія Кравчину одного вечора коло приймача. Схопили, зв'язали руки і повели. останнє чув Тимофій, як скривотить беззерна камінь об камінь, і стогни на вітрі осиротілий млин. «Ой, не востаннє!» Після довгих допитів, не довідавшись ні про що від мірошника кравчини, привели його знову до млина, Поставили розхристаного й побитого коло вітряка, прив'язали руками до потемнілих крил старого млина, А й пустили його проти дужого вітру. Важко скрипів, стогнав від болю вітряк підіймаючи та спускаючи на крилах своїх того, хто жився з ним, хто провів під його дерев'яним дахом стільки днів і ночей. Не скрикнув, не застогнав Тимофій Кравчина, описуючи смертні кола на крилах вітряка. Дерев'яний млин розділив з ним нестерпні людські муки і настогнався і наридався під колючим вітром лютої зими 1942 року. «Стоїть він ще й зараз, повитий чорною тугою», – за від болю. Змовкли його каміння, тільки порвані дірчасті крила б'ються на вітрі, лопотять серед ночі, набиваючи ляк на прохожих. А тіло Тимофія невідомі люди викрали одної ночі і поховали десь серед степу. Так осиротіли діти кравчини так овдовіла Степанида. Страшний спогад виплив з минулого, і від того ніби потемніло в хаті. Може, то місяць заховався за хмари, і в долиній хаті залягла темрява. Степанида поголі заспокоїла діток, уклала їх спати на полу і сама лягла біля них. Зморені й заплакані, вони згодом заснули. А мати ще довго не спала, все думала, про синів згадала. Уже скоро таки наші прийдуть. Вірить вона, що станеться, так душею чує і все ж де лічить в надії дні. А дні мчали один за одним, як степові вихори, пролітали в безвість, а щастя не було. У неділю надвечір Чорнобровенко з поліцаєм гасав верхи по селу згадуючи людям на роботу, косити хліб на колгоспному лану. «Чули наказ пана офіцера, німецького управителя, глядіть, щоб усі до однієї душі чуть світ на полі були!» Гарцювали кіньми біля хат поліцаї, недобиті куркульські синки, стукали пужалними на у вікна, погрожуючи, і гнали коней далі. «Чисто тобі як сапанщини було!» – гоманіли люди – Таке бувало, ми тільки в кіно бачили, а це ось до чого дожились. Нагітлера спину гни на своїй землі, на своєму полі. Артизанам у ліс би передати, радили сміливіші, хай би хлопці наскочили та провчили їх, да хліб віддамо. В кожній хаті в ту ніч довго не спали люди, вже й спати полягавши. Переверталися з боку на бік, дивлячись у пітьму, не в силі заснути. Непокоїлись хліборовські душі, кричали німим криком «То як же це воно?» Бились у думці старі хлібороби. «Сини наші проти фашистів воюють, а ми, виходить, повинні покірно жати ворогам свій хліб. Не вже скоримося?» Мовчки закладемо шиї в ярма, хай поганяють, хай свищуть батогами. Та чи не ми били тих німчиків, і не раз, не два гнали поперед себе кайзерських солдатів у громадянську війну, а тепер виходить постаріли, а й сини воюють, а ви в стороні? Не підемо косити, от і край. А колись скосять німці хліб, все одно не їсти їм того хліба, брешуть не перевелися ще на нашій землі сміливі люди. І кожен в безсонні літні ночі виношував гарячі думки. Кажи то, яке ж вродило, будів по двісті на гектарі. Коли б це не війна, які б то ж були, І вже згадували бучні колгоспні свята першого снопа, дружну працю, і старих і малих на громадському полі Веселі колгоспні обжинки. Як потім червоними валками Возили хліб державі, Виконуючи першу заповідь, Як пишали з в районі По хлібоздачі. Тепер навіть ті, хто бурчав Часом невдоволено, Згадують про ті дні, Як про золоті. Іх було... Не вміли ми іноді цінувати того, що мали. Залив фашисту сім за шкуру сала, будь він проклятий. Ну, бреше, довго не напорядкує він на нашій землі, ми йому й накосимо й намолотимо. Насторожене село не спало. Темна літня ніч застила хмарами небо, дерева гнулись під вітром журливій пружні. Не спала і Степанида. Ще з вечора приготувала серп, знайшла за кроквою на горищі. З діда прадіда висів він там, старий, заіржавлений. Бач, діждав з чого. Чи ж думала колись Степанида, що після комбайна знову доведеться братись до серпа? Приготувала й вузлик, вклала дітей, а сама довго не лягала спати, все щось поралось, збиралася. Ніч дихала грозою, з сходу дули вітри, поривисті, нестримні. Коли Степаніда вийшла з двору, місяць дограв червоної скибою, десь аж за лютинською горою. Тільки зорі якісь каламутні, пелюги знать багато в повітрі. Мерехтіли в небі, поглядаючи на землю. Городами левадами прокрала Степанида за село, А далі яром подалася в степ, До житнього лану поспішала, Несучи в руках серп і вузлик. Ось і знайомий лан стиглого жита. Степанида чує, як від чистого вітру Шумить сухе стебло, Як таємничим шепотом колосу дихає степ. Забрила в хліба, і ще дужче навколо неї зашуміли колоски, тягнуться до рук голівки, схиляють, мов розуміють, хто прийшов. Віяв вітер, рвучкий, гарячий, нічний вітер. Степ спав, тільки десь у житах позивалась перепілка. Степанида стала спиною до вітру.